þústi um menn Valar gátu nú setið öruggir að baki fjallahrings síns þeir höfðu litið í náð til íbúa miðgarðs með því að gefa þeim ljós en af öðru leyti þeir þá lengstum afskiptalausa svo að er hefði verið vartarlausi gegn yfirgangi morgots ef ekki hefði viljaðu vel til að þeim bættist kröftugur liðsauki frá hinum hugdjörfu nöldum sem hefði verið dæmdir í útlæg Þó var það einn af sem aldrei vildi bregðast þeim. Það var sjávarvætturinn Ilmir, sem stöðu tviltist með útlögunum og allaði fréttaði þeim með sínu víttæka upplýsingarneti eftir öllum ám og lægjum. Nú var byrjað að tellja sólárin sem voru miklu hraðari og stittri enni löngu trjávastarár forðum á Valalandi. Nú var allt andrumsloft miðgarðs þjættara af öndun lífverana og líkams upplöst döðans í allri hringarás lífsins. Því urðu allar breytingar, vöxtur og öldrun miklu hraðari en áður. Allt varð íðandi af lífi, bæði í jarðveginum og í áum og vötnum. Nú reis upp yndislegur vortími á ördu og í alls nættum stór fjölgaði eldum á miðgarði og í sólskinninu varð belaland grædna og fegura en nokkur sinni áður. Við eð fyrsta sólreis á himninum gerðu stauð tíðindi að þinn er síðubornu Yngri börn alföður vöknuðu til lífsins í Hildoríen, eða Hildalandi manna, austast á miðgarði. En eins og áðuru var rakið, reis fyrsta sólin raunar upp í vestirinu, og því beindust augumannanna strax og þau opnuðust, ennmitt í þá áttina. Og fætur þeirra réðuferðin í lengstum þangað, er þeir þóku að reyka um viðáttur jarðar. Álvar nefndu þá aðtana, sem þýtti einfallega hinn þjóðinni. Sjálfur vildi þeir kalla sig hildi eða eftirkomendurna en þeim hlottnuðust ótar fleiri heiti til að lýsa sérstökum eiginleikum þeirra svo sem apanónar eða hinn er síðbornu, einhvarar eða hinn er veikbygðu, frýrimar eða hinn er döðlegu og sjálfur orður einir við að lýsa eiginleikum sínum með allskins viðunefnum sem ættu við í tala það skipti eins og réttkrefjendur, aðkomendur, óræðir, sjálfforðendir, harðhendir, náttfælnir, eða sólarbörn. Blasiða 116 Fátt segir af mönnum í sögnum forndægranna, áður en þeir hinnir döðlegu tóku að eplast á kostnað álvana, sem fór samfarar níknandi. Þó er þar nokkuð vikið af mannferunum, sem álvar nefndu Atana Tauri og voru á reiki um norðurstóður heimsins á fyrstu árum sólar og tungs. Engir valar komu nokkuð sinni til Hildalands til að leiðbeina mönnum, Hvað þá að kveðja þá til dvalar í Valalandi eins og þeir höfðu gert við Álfa? Menn einnir þekktu valana lítir og það sem þér komust í kynni við þá óttuðustil þá fremur en elskuðu þá og satt að segja skildu þér ekki tilgang stórvaldsferra í heiminum og komust við oft á öndferðan meið við þá í heimsfældadeilum. En undandökningin var sjávarhafðingin voldu í Ilmir sem brátt fór að bera haga þeirra fyrir brjósti og líka í bandalagi við Álfa og það gerði að undilagi mannviðs. Hann gatt oft komið bóðum til þeirra með neti strömmvatna og flæði á fjörum. Þó voru mennirnir almennt fálátir um slíka hluti, og enn frekar í þádaga áðurður höfðu blandast álfum. Margir þeirra elskuðu árnar og vötnin, og hjörtu þeirra hrifust mjög þegar eruðu varir við ýmis merki frá ilmi, en ánæsæði skildu skilabóðin. Áðurinn leiðarlöngu rákust mennirnir víða á myrkálfanna, en svo voru þeir kallaðir sem aldrei fóru til Amannslands að líta augum ljós þrjána. Og hvar sem þeir hittu þá, vinguðust þeir við þá. Þannig urðu menn góðir félagar og næmir lærlingar þessarar forutnu þjóðar, förunga álfakinstopsins, sem aldrei hældu af stað til valinór, og þekktu ekkert til vala nefna af sögusögnum og fjarlægu nafni. Morgott afið þá ekki alls verið lungu aftur til miðgarðs. Hann Valtans náði enn ekki langt til fjarlægra héraða og þar viðbættist að hann var sem lamadur um langt skeið af skyndilegri kvikknun stóra ljóssins á himninum því dró mjög út úr árásarháttu frá honum á landi hvort sem var á sléttum eða fjöllum og ímisleit nýtt og blómlegt fékk frið til að vaxa upp sem þó hafði vaknað upp fyrir löngu í huga japönnu og það sem hún hafði sáð sem frægi í myrkgrínu sprakk út og blómstrati því voru allar aðstæður hagstæðar fyrir mannana börð sem voru mjög frjósum og breyttust út alfstæðar í vestri, norðri og suðri, og reikudu um í gleði morgunsins áður en döggin fornar, þegar hvert löf er kvan grænt. En sú indislega dögun var þó skammai og eins og oft gerist brást dagurinn voninni, því að nú rann tíminn óðfluga áfram og nálgadist hinnar ríkalegu styrjaldir á norðurslóðum miðgarðs þegar Álfakein, Nólda og Sindra börðust með liðsynni manna gegn íttíðisherjum Morgots spöglis eða valdnýðings, og löndin lögðust í rústir. Blasiða hundrað og sautján Hér var öllu tjálta til, og mörg öfl komuð að verki, eins og áhrifin frá slægviturum lígum og falsi Morgots, sem hann hafði sáð frá fornufari og helt stöðut áfram að alla á til að sundra óvinnum sínum, ásamt bölvun þeirri sem lá á ætt fjanors meða nólda vegna svartaga hans og bræðravígana í svanohöfn sem oft höfðu hinnar verðstu afleifingar. Aðeins fátt verður ræki hér af þeim miklu afregum og hetutáðum sem þá voru dríðar, en mest verður fjallat um þrótlausa baróttu nólda fyrir því að endur heimta aftur sílmerglana, en einnig um þá döðlegu menn sem flæktust inn í dabilög örlög þeirra. Í þáttaga voru álvar og menn líkir að líkamstærð á vastarlægi. En álvarnir byggu yfir meiri visku, fjölbreytari hæfileikum og fegurð. Engum þeir meðan álva sem dvalist höfðu í Valalandi og komist í náin kynni við stórvöldin. Þeir stóðu margir miklu framar myrkálvanum á miðgarði og þeir aftur nokkur framar fólkinu að viðnum döðlega kynþætti manna. En þó náðu sindrar í beltislandinu dóriði þar sem meli hana mæjakona náskild völumrikti því að jarnast áviljósálvana frá hinnu blessaða ríki. Álvarnir voru ódaulegir, og því gatt viska þeirra vaksið öld eftir öld, og engin veikindi nýð sjúkdómar gátu dregið á til dauða. Líkamar þeirra voru þó af jarðefni og gátu eist, en í þádaga voru þeir líkari líkamum manna, þar sem tærandi eldur andans sem smám saman brennir andar þeirra innanfrá, hafði enn ekki búið svo lengi í þeim. En menn voru vissulega mun veikbyggðari, viðkvæmari og auðdyttari af vopnum eða slýsum, og gatt verðið erfitt græða þá. Þeir urðu fyrir sjúkdómum og þjáðust af allskins veikindum. Þeir reskjöðust og dóu úr elli. Hvaðum andar þeirra varð eftir döðan, vissu alvar ekki glögt. Sumir hældu að þeir færi til döðrasala mandósar, En byðstæður þeirra væri þó ekki í kvelvingum alvanna. Mandós einn, undir arföður, auk mann Ves, munu vita hvertir fara eftir byðtíma endurminningana í þöglum sölum við ysta haf. Engin maður hefur nokkru sinni sem vita sé snúið aftur úr döðra sölum sínum, að undanteknum ber í bara hýðs síni. En það var alveg sérstært, því að hann hafði með hönd sinni snert sílmeril, og aldrei skiptist hann eftir það á orðum við nokkurn döðlegan mann. Það kann að vera að svo fátt sér vitaðum örlögmanna eftir döðan, af því að þau eru ekki höndum varla, þar sem þeim hafði ekki verið fórspáð í tónlist einúanna. Á síðari tímum fór að gæta sundrungar miklu álfa og manna andspænis Sigurum Morgots, sem að stemdi líka óspart að með slægvisku sinni. Þá tók þeim af kýmþætti álfa sem höfðust við á miðgarði að þörglast. Það var eins og þeir föllnuðu og þurkuðust smámsaman út með að mennirnir nóttarðu sér og styrtu sig með sólaljósinu. Þá reikuðu hinnir síðustu kvendar um einmanalega afkýma víðóttum mikilja landa og eiga og þeir undu sér helst í döfu tunglskini og stjarnbliki. Þá höfðust alvarnir við í skóum og hellum og urðu lítið annað en skuggar og minningar nema þeir sem undu upp segl sín hértu í vesturveg og hurfu af miðgarði. En í bjartri dögun fyrstu sóláranna voru álvar og menn vopnabræður og töldu jafnveld til frendskapar. Og þó þónokrir úr hópi manna lærðu visku og fræði elda og enn aðrir vörðu miklir og hlustir kappar með að höfðingja nolda. Og fyrir kom að afkomandi áls og döðlegs manns í örlugum sínum allat dýrð og fegurð álvana, eins og dæminn sanna um jærendil og elvingu kvítu og svo þeirra elrondt. síða hundrað og